Слухаю ваших рад і дивуюся, зачав він своїм звичайним різким тоном. Жандарми. Чи жандарми заставлять робітників лізти до ям? Ні. Поарештують одних, а решту розгонять, а нам не буде ліпше, бо нам не порядку треба, а робітників, дешевих робітників. Чи не так? А вже що так? загомоніли жиди. Військо, говорив далі Герман. Це то само, що й жандарми, тільки що нам на достаток усього прийшлось би кормити його, а пожитку з нього ніякого. Я гадаю, що оба ті способи ані до чого не здалі. Але що ж робити? Що робити? Ото то й є питання, що робити. Я гадаю, що цілий бунт – то така якась заразлива слабість, на котру ще загального рецепту не вигадано а може і зовсім не може бути. Але раз поможе все, другий раз – як до обставин. Треба вважати, з чого слабість почалася, як проявляється, ну і після того раду дати. От -то у нас-то певна річ, що плачено їм досі, як на нинішній голодний рік, замало. Що? Як? За мало? – загомоніли жиди. Мовчим, крикнув насмішливо Леон, «Пан Гольд Кремер хоче забавитися в адвоката тих розбійників. Певно скаже нам пристати на всі їх жадання і віддати їм усе, що маємо». «Я в ніякого адвоката бавитися не хочу», – відказав Різко, але спокійно Герман. «Я навіть не хочу бавитися в ліберала, в якого до вчора бавився пан Гамершлях. І не буду тим розбійникам захвалював ніякої самопомочі». «Я буду тільки говорив як о Гефештман як практична людина, та й годі». Леон прикусив губи на ті слова. Германова різка відправа вколола його душча, але він чув, що не може на неї нічого відповісти, і мовчав. «Я ще раз кажу», – говорив далі з притиском Герман, – «платилось їм замало. Ми тут прецінь самі свої». То ми можемо до того признатися між собою, коли нам іде ото, щоби пізнати причину тої бунтації. Адже ж вони не ревуть, як ясла повні. Розуміється, інша річ признатися до того ту самі перед своїми, а інша річ говорити щось подібне перед ними. То би нас зарізало. О, певно, певно, скрикнули жиди радість такого обороту Германової бесіди. Я се для того підношу, говорив далі Герман, щоби вас переконати, що ту нема ніяких потосторонніх бунтарів, і що це річ дуже серйозна та поважна, котру треба якнайшвидше втихомирити, щоб з неї не виросло яке більше нещастя. Нащо вже більшого, як те, що ось тепер на нас упало? Е, це ще байка, відповів Герман. Не то, що може бути, коли не зуміємо швидко замовити бурю. Але як? Як її замовити? Отже, ж, шту, як бачу, є два способи. Очевидно, що вони до тої змови приготовилися. І то добре приготовилися. Бо, зважте, все. Більша половина опустила Борислав. По селах весланці їх підмовляли народ не йти сюди на роботу. Поживи собі наладили. Одним словом, забезпечилися. Але будьте ласкаві з вас ти лишень, що все те потребує грошей. Багато грошей. А відки у них вони возьмуться. Правда, ми чули, що, що у них складки робляться. Але що вони могли наскладати? Певно, що небагато. Значиться, одна моя рада була би сидіти нам спокійно, не туратися до них, не панькати коло них – аж дати, поки всі їх запаси вичерпаються. Тоді вони, певно, прийдуть самі до нас і стануть на роботу на такій ціні, яку ми їм подиктуємо. Герман при тих словах уважно глядів на лиця окружаючих, щоб вичитати в них, яке вражіння зробить його бесіда. Вражіння мусило бути дуже добре, бо багато лиць геть поперекривлювалося, мов від гіркої редьки. «Та воно б то добре було, – сказав в кінці Леон, – ждати. Коби то ми знали, що їм нині завтра запасів не стане. Але що, як вони забезпечилися на який тиждень або й ще надовше? А відки ж би у них тільки грошей набралося, – спитав Герман. «Хто знає? – відказали деякі жиди, зернувшися з Леоном. «А довго чекати нам не можна, – тягнув далі Леон. «Самі знаєте, у нас контракти, терміни добігають до кінця, робота мусить бути якнайшвидше скінчена. Куди тут чекати?» «Га, як так, то стає стільки другий спосіб – вдоволити їх жадання?» «Їх жадання! – скрикнули жиди майже всі в один голос. – Ні, ніколи, радше військові жандарми!» «Але ж панове! – уцитьковав їх Герман. «Якаєтесь тих жадань, немовби вони не знати, чого жадали. Ану-ка, скажіть, будьте ласкаві, котрий знаєте, чого вони жадають?» Жиди стали, мов теля, перед новими воротами. І справді, в цей спосіб вони не задавали собі досі того питання. Робітники видавались їм досі тільки ворогом, котрого будь-що будь, -що будь -що треба побороти. Але входити з ними в якийсь торг, старатись вирозуміти їх жадання – о тім вони досі й не думали. Перший Леон здобувся на слово. «Як то не знаємо. Одного жадають – більшої плати». «Ну, се ще хто знає, що за більшої плати», – відказав Герман. «Чи хочуть, щоб їм підбільшено плату о п'ять центів, чи взадвоє проти попередньої? Коли тільки так взагалі більше, то все ще нічого страшного. Видно, що можна й поторгуватися». Але я кажу, насамперед дізнатись би нам докладно, чого вони жадають. Може, вони й зовсім не того хочуть, або, може, окрім того, і ще чого іншого хочуть. Адже ніхто їх ото не питався. Правда ваша, треба спитати їх самих. Почуємо, чого їм треба, загомоніли жиди. Але кого ж вишлемо до них в тім ділі? питався Герман. Найде хто хоче, я не піду, сказав Леон. Це розбійники, роздерти, готові чоловіка. Коли ваша воля здатеся діло на мене, говорив Герман, то я радо для всіх прийму на себе цей труд. Добре, добре, роздався гомін. А коли так, то прошу послухати ще ось що. Прийшла мені на думку ще одна річ, котра може зробить їх податнішими до згоди. Як бачимо, на все вони приготовилися, страви накупили, варти порозставляли, але о хати, певно, не постаралися, адже всі вони мешкають в ваших хатах. А що, якби ви зараз нині ще всім повиповіли помешкання? Пора вже досить холодна, як на те, сей ночі вітер схопився стоковий, студенний, і дує. Будуть мусили з'ябнути під голим небом, то зараз почують, що недобре то. З нами війну провадити недобре. Воно то правда, сказали несміливо деякі жиди, але хто знає, чи вони схотять уступитися? Чи то їх ще дужче не роздразнить? «Га, побачимо», – сказав Герман. «А стрібувати, я думаю, можна. Адже що ту великого?» Кожний має право виповісти комірникові хату, коли йому сподобається. Ну, стрібуємо, відказали жеди. А коли так, то підемо. Піду там до них, почую, чого вони хочуть. А по полудні, так коло третьої. Прошу вас всіх знов до себе. Почуєте, на чим стоїмо. І будемо могли урадити, напевно, що нам діяти. З тим... Жиди розійшлися.